Розділ сімнадцятий. Альбом. Стоячи біля воріт будинку вікарія, тепловдягнена, міс Марпл взяла цидолку з руки Банч. «Скажіть, міс Блеклок, – промовила Банч, – Джуліанові страшенно шкода, що він не може прийти сам. У нього помирає парафіянин у Локе Гамлет. Він прийде після обіду, якщо міс Блеклок захоче бачити його. У цидолці він пише про приготування до похорону. Він пропонує поховати непішчицю в середу, якщо свідків допитуватимуть у вівторок. Бідолашна стара банні. Це так схоже на неї отруїтися аспірином, наготовленим для іншої людини. До побачення, люба тітонько. Сподіваюся, дорога не буде надто стомливою для вас. Але мені вкрай необхідно терміново доставити дитину до шпиталю. Чекаючи, міс Блеклок, міс Марпл блукала поглядом по вітальні. І думала про те, що мала на увазі Дора Баннер того ранку в синьому птаху, коли сказала, що на її думку Патрик ворожив із лампою, щоб погасити світло. З якою лампою? І як саме він ворожив із нею? Певно, вона мала на увазі, вирішила міс Марпл, невеличку лампу, яка стояла на столі біля арки. Вона щось тоді сказала про пастушку або пастуха, Тобто про статуетку з витонченої дрезденської порцеляни. Про пастуха в синьому камзолі і рожевих бриджах, що тримав у руках колишній свічник, тепер пристосований під електрику. Абажур був виготовлений із тонкого пергаменту і такий великий, що майже затуляв усю статуетку. «Що там іще?» – казала тоді Дора Баннер. «Я пам'ятаю, що тоді там була пастушка, а наступного дня...» а наступного дня, виходить, вона була замінена пастухом. Міс Марвел пам'ятала, що коли вона й банч приходили пити чай, Дора банер сказала щось про лампу, яка була однією з пари. Звичайно ж, ішлося про пару – пастухай пастушку. І в день нападу там була пастушка, а наступного ранку вже друга лампа – лампа, що була тут і тепер – пастух. Уночі лампу було замінено – і дораба не мала підстави вважати або вважала безпідставно, що саме Патрик її поміняв. Навіщо? Бо якби поліція оглянула первісну лампу, стало б очевидно, як пощастило Патрикові погасити світло. Як йому це вдалося? Міс Марпл пильно придивлялася до лампи, що стояла перед нею. Дріт від неї тягся понад краєм столу і був устромлений штепселем у розетку. На друті був приладнений маленький вимикач у формі груші. Усе це нічого не означало для міс Марпл, бо вона майже не розумілася на електриці. «А де лампа з пастушкою?» – запитала себе вона. «Викинута в комору або десь на смітник, або там, де Дора Банер натрапила на Патрика Симонса, що тримав у руці перо та чашку з олією. У кущах?» міс Марпл вирішила висловити всі ці міркування інспектору Вікредоку. На самому початку міс Блеклок дійшла висновку, що її небіж Патрик був причетний до публікації того оголошення. Така інстинктивна переконаність часто буває виправданою. Так, принаймні, думала міс Марпл. Бо якщо ви добре знаєте людей, ви можете передбачити і їхню поведінку. Патрик Симонс. Вродливий молодик. Привабливий молодик. Молодик, що подобається жінкам, як молодим, так і старим. Можливо, саме той тип чоловіка, з яким одружилася сестра Гедлера. Чи може Патрик з бути піпом? Але ж він служив на флоті під час війни. Поліція незабаром це перевірить. Проте іноді відбуваються найдивовижніші перевтілення. Ти можеш досягти дуже багато, аби тільки вистачило зухвалості. Відчинилися двері, і увійшла міс Блеклок. Вона постаріла, так здалося міс Марпл, на багато років. Усе життя й уся енергія покинули її. «Пробачте, що турбую вас», – сказала міс Марпл. Але у вікарія помирає парафіянин, а Банч мусила відвести хвору дитину до шпиталю. Вікарій написав вам цидулку. Вона подала цидулку, і міс Блеклок узяла її і дістала з конверта. «Сідайте, міс Марпл», – сказала вона. «Дякую вам за те, що принесли її». Вона прочитала цидулку. «Вікарій дуже розважливий чоловік», – сказала вона. «Він не пропонує пусті тішання. Перекажіть йому, що його допомога буде дуже доречною. Її улюблений кант був «Даруй нам добре світло». Її голос зненацько урвався. Міс Марпл лагідно сказала – «Я, звичайно, для вас чужа людина, але, повірте, я дуже-дуже співчуваю вам». І несподівано Летиція Блеклок утратила над собою контроль і заплакала. Її горе було глибоким, безнадійним і з ноткою цілковитого розпачу. Міс Марпл сиділа зовсім тихо. Міс Блеклок нарешті сіла. Обличчя в неї було розпухле і залите слізьми. «Пробачте мені», – сказала вона, – «зненацька до мене дійшло, що я втратила. Вона була єдиною ланкою, яка пов'язувала мене з минулим. Ви ж розумієте, тільки вона пам'ятала. І тепер, коли вона пішла, я залишилася сама одна». «Я знаю, про що ви говорите», – сказала міс Марпл. «Людина залишається самотньою, коли від неї йде останній, хто пам'ятає. Я маю племінників і племінниць, і добрих друзів». Але не залишилося жодної людини, що знала мене як малу дівчинку. Жодної людини, яка належала давнім дням. Я була самотньою вже тривалий час. Обидві жінки сиділи якийсь час мовчки. «Ви розумієте мене дуже добре», – сказала Летиція Блеклок. Вона підвелася і підійшла до свого письмового столу. «Я повинна написати кілька слів вікарію». Вона досить незграбно випробувала перо і стала повільно водити ним по паперу. «Артрит», – пояснила вона, – «іноді я майже неспроможна писати». Вона запечатала конверт і написала на ньому адресу. «Якщо ви погодитеся віднести його, буду вам дуже вдячна». Почувши чоловічий голос у холі, вона швидко сказала. «Це інспектор Кредок». Вона підійшла до дзеркала над каміном і злегка припудрила собі обличчя. Кредок увійшов із похмурим, сердитим обличчям. Він подивився на міс Марпл не схвальним поглядом. «О», – сказав він, – «і ви вже тут». Міс Блеклок обернулася від каміна. «Міс Марпл люб'язно принесла мені цидулку від вікарія». Міс Марпл поквапно промовила. «Я вже йду, вже йду. Не стану вам тут заважати». «Ви були присутні на святковому чаюванні вчора пополудні?» Міс Марпл сказала, помітно нервуючи. «Ні-ні, не була. Банч возила мене до своїх друзів. Тоді ви нічого не зможете мені розповісти». Кредок демонстративно відчинив двері, і міс Марпл поквапилася вийти з дещо збентеженим виглядом. «Ці старі жінки повсюди пхають свого носа», – сказав Кредок. «Я думаю, ви несправедливі до неї», – сказала міс Блеклок. «Вона й справді прийшла сюди з цидулкою від вікарія». «Звичайно, з цидулкою. Як же інакше?» «Я не думаю, що то була пуста цікавість». «Можливо, ви й маєте слушність, міс Блеклок, але бувають хвилини, коли ліпше уникати таких візитів». «Те ж вона безневинна стара істота», – сказала міс Блеклок. «Безневинна, як гримуча змія, якби ви більше знали про неї», – похмуро подумав інспектор. Але він ні з ким не мав наміру вдаватися до непотрібної відвертості. Тепер, коли він відчував, що вбивця блукає десь близько, він відчував також, що чим менше говоритиметься, тим ліпше. Він не хотів, щоб наступною жертвою стала та ж таки Джейн Марпл. «Вбивця десь близько. Де?» «Я не стану гаяти час на вислови співчуття, міс Блеклок», – сказав він. «Смерть міс Банер дуже мене вразила. Ми повинні були не допустити її. Не бачу, що ви могли б зробити». «Це було нелегко, звичайно, але тепер нам треба діяти дуже швидко. Хто це робить, міс Блеклок? Хто зробив у вас два постріли і незабаром зробить третій, якщо ми діятимемо не досить швидко?» Летиція Блеклок затремтіла. Я не знаю, інспектори, я нічого не знаю. Я зустрівся з місіс Гедлер. Вона надала мені всю можливу допомогу. Це було не так багато. Існує лише кілька людей, які безперечно здобудуть вигоду з вашої смерті. Насамперед, Піп та Емма. Патрик і Джулія Симонс мають саме такий вік, але їхнє минуле здається достатньо чистим. І ми не можемо зосереджувати свою увагу на цих двох. «Скажіть мені, міс Блеклок, ви впізнали б Соню Гедлер, якби побачили її?» «Чи я впізнала б Соню?» «Та звичайно, але раптом вона замовкла». «Ні», – проказала вона повільно, – «я не впевнена, що впізнала б. Минуло багато часу, 30 років, вона вже літня жінка». «Якою вона була, коли ви її знали?» «Соня?» – міс Блеклок замислилася на кілька хвилин. Вона була досить маленька, темноволоса. Якісь особливі прикмети? Незвичайні манери? Ні, ні, не думаю. Вона була весела, дуже весела. Тепер вона, певно, вже не така весела, сказав інспектор. Ви маєте її фотографію? Соні? Дайте ну подумати. Окремої фотографії в мене, мабуть, нема, але можна подивитися старі знімки в альбомі. Там, Либонь, десь є і її обличчя. Можна мені поглянути? Звичайно, можна. Куди ж я заподіла той альбом? Скажіть мені, міс Блеклок, чи не вважаєте ви, що місіс Светенгем може бути соною Гедлер? Місіс Светенгем? Міс Блеклок подивилася на нього з неприхованим здивуванням. Але ж її чоловік служив на державній службі. Спочатку в Індії, якщо не помиляюся, а потім у Гонконгу. «Ви говорите про ту історію, яку вона вам про себе розповіла. Ви знаєте її не своїм окремим знанням, як кажуть у суді». «Ні», – повільно проказала міс Блеклок, «коли ви подаєте це в такій формі, я не зовсім». «Але місіс Светенгем? Ні, це абсурд». «Чи Соня Гедлер коли-небудь грала на сцені? В аматорських спектаклях?» «О, так, з неї була непогана актриса». «Ось бачите?» Крім того, місіс Светенгем носить перуку. Принаймні, поправився інспектор, місіс Гармон каже, що вона її носить. Так-так, я припускаю, що то може бути перука. Її кучері здаються дещо неприродними. Та все одно, яка ні синітниця. Вона жінка дуже приємна, а іноді буває кумедною. Існують ще міс Гінчклів і міс Мергатройд. Може одна з них бути Соною Гедлер? Міс Гінчкліф надто висока. Вона висока, як чоловік. А міс Мергатройд? Ой, ні, ой, ні. Я переконана, міс Мергатройд не може бути соною. У вас не дуже добрий зір, чи не так, міс Блеклок? Я короткозора. Ви це маєте на увазі? Так, я хотів би подивитися на знімок тієї Соні Гедлер, навіть якщо він знятий дуже давно і схожість недосконала. Нас навчають, щоб ви знали, впізнавати схожі обличчя у спосіб, що недоступний непрофесіоналам. Я спробую знайти її для вас. Тепер? Ви хочете побачити її негайно? А тож ліпше тепер. Гаразд. Дайте, ну, я поміркую. Я бачила цей альбом, коли ми діставали з шафи книжки. Джулія мені допомагала. Пам'ятаю, вона сміялася, дивлячись на сукні, які ми носили тоді. Книжки ми складали на полицю у вітальні. Куди ж ми поділи альбоми та велику підшивку арт-джорнел? Що за дірява пам'ять у мене стала? Можливо, Джулія пригадає? Вона сьогодні вдома. Я знайду її. Інспектор вирушив на пошуки Джулії. Він не знайшов її в нижніх кімнатах. Коли він запитав у міці, де міс Симонс, та грубо відказала, що це її не стосується. «Я перебувати на кухні й готувати обід. Я їсти лише те, що зготувати собі сама. Ви чули? Тільки те, що зготувати собі сама». Інспектор задер голову й покликав «Міс Симонс». І не отримавши відповіді, пішов нагору. Він зустрів Джулію, щойно піднявся сходами й завернув у коридор. Вона саме вийшла з дверей, які виднілися за маленькими покрученими сходами. «Я була на горищі», – промовила вона. «Вам чогось треба?» – інспектор Кредок пояснив, чого він хоче від неї. «Старі альбоми з фотографіями? А тож, я добре їх пам'ятаю. Ми поставили їх, здається, у великій шафі в кабінеті. Я вам знайду». Вона повела його вниз і штовхнула двері до кабінету. Біля вікна стояла велика шафа. Джулія відчинила її, відкривши велике розмаїття всіляких речей. «Мотлух», – сказала Джулія, – «усе це мотлух. Але старі люди не викидають старих речей». Інспектор став навколішки і узяв із нижньої полиці два старі журнали. «Це вони?» «Так». Міс Блеклок підійшла і приєдналася до них. «А ось ми куди їх поклали. А я й забула». Кредок поклав альбоми на стіл і став гортати сторінки. Жінки в креслатих капелюхах, жінки в сукнях, що звужувалися донизу настільки, що важко було ходити. Під фотографіями були чітко надруковані підписи, але чорнило давно злиняло і стерлося. «Вона має бути в цьому альбомі», – сказала міс Блеклок, – «десь на другій або третій сторінці». Другий альбом укладений уже після того, як Соня одружилася і виїхала. Вона перегорнула сторінку. «Це має бути тут». Вона розгублено замовкла. На сторінці альбому було кілька порожніх місць. Кредок нахилився і розібрав кілька збляклих слів. Соня РГ. Трохи далі Соня і Белі на пляжі. На протилежній сторінці пікнік у Скейн. Він перегорнув ще одну сторінку. Шарлота і я, Соня РГ. Кредок підвівся. Вираз обличчя в нього був похмурий. «Хтось забрав ці фотографії, і зовсім недавно, – я сказав би, – в альбомі не було білих плям, коли ми дивилися на них нещодавно. А ти що скажеш, Джулія? Я не придивлялася уважно, звернула увагу лише на кілька суконь. Але й справді, ви правду кажете, тітко, Леті, білих плям в альбомі не було. Кредок спохмурнів ще більше. «Хтось, – сказав він, – Забрав усі фотографії Соні Гедлер із цього альбому. Розділ 18. Листи. «Пробачте, що знову турбую вас, місіс Геймс». «Пусте», – холодно, – відповіла Філіпа. «Може, зайдімо в ту кімнату? У кабінет?» «Гаразд, якщо вам так хочеться, інспектори. Але там дуже холодно, там немає вогню». «Це не має значення. Я затримую вас ненадовго» і там нас ніхто не підслухає. А це важливо? Не для мене, місіс Геймс, а для вас, можливо. Про що ви? Якщо не помиляюся, то ви, місіс Геймс, сказали мені, що вашого чоловіка вбито в Італії. й що? Чи не простіше було б сказати мені правду, що він дезертирував зі свого полку? Він побачив, як її обличчя зблідло, а пальці стислися і розтислися. Вона гірко сказала, «Ви докопуєтеся до всього?» Кредок сухо відповів, «Ми сподіваємося, що люди розповідатимуть нам правду про себе». Вона промовчала, потім сказала, «Ну то й що?» «Що ви хочете сказати своїм «ну то й що?» Місіс Геймс? «Що ви маєте намір робити з цим? Розповісти всім? Це буде необхідно? Справедливо? По-людському?» «Про це комусь відомо?» Тут нікому. Гаррі, її голос змінився, мій син теж не знає. Я не хочу, щоб він знав, хочу, щоб він не знав ніколи. Тоді дозвольте мені сказати вам, що ви йдете на великий ризик, місіс Геймс, коли хлопець виросте і зможе зрозуміти, розкажіть йому правду. Якщо одного дня він довідається про все сам, це не принесе йому користі. Якщо ви годуватимете його легендами про батька, що помер як герой, я цього не роблю, я не цілком втратила честь, просто не розповідаю про це. Його батько загинув на війні, для нас обох він і справді загинув. Ваш чоловік досі живий? Можливо. Звідки я знаю? Коли ви востаннє його бачили, місіс Геймс? Філіпа швидко відповіла. Я не бачила його багато років. «Ви певні, що кажете мені правду? Ви не бачили його, наприклад, два тижні тому?» «На що ви натякаєте?» «Я ніколи особливо не вірив у те, що ви зустрічалися з Руді Шерцем тут, в Альтанці, але Міссі дуже переконливо розповіла мені про ту зустріч. Тому я маю підстави припускати, місіс Геймс, що той, із ким ви зустрічалися того ранку, був вашим чоловіком. Я ні з ким не зустрічалася в Альтанці». Можливо, він мав потребу в грошах, і ви підкинули їх йому? Повторюю, я з ним не бачилася, я ні з ким не бачилася в Альтанці. Дезертири часто бувають великими відчайдухами, вони беруть участь у пограбуваннях, нальотах, і в них часто бувають револьвери іноземних марок, які вони привозять із-за кордону. Я не знаю, де мій чоловік, не бачила його багато років. «Це ваше останнє слово, місіс Геймс?» «Мені нема чого більш сказати». Кредок покинув Філіпу сердитий і роздратований. Уперта як мул, розгнівано пробурчав він. Він був переконаний, що Філіпа бреше, але йому так і не вдалося зламати її вперті заперечення. Йому хотілося б довідатися трохи більше про колишнього капітана Геймса. Його відомості про нього були дуже вбогими – Вельми – негативний послужний список в армії, проте нічого не свідчило про те, що він став злочинцем. І хай там як, а Геймс не вкладався у схему зі змащеними дверима. Хтось у домі змастив їх, і це був той, хто міг до них легко доступитися. Він стояв, дивлячись у гору на сходи, і несподівано запитав себе, а що Джулія робить на горищі? Горище здавалося не дуже придатним місцем для дівчини з таким витонченим смаком, як у Джулії. Що її туди занесло? Він швидко збіг на другий поверх. Там нікого не було. Він відчинив двері, з яких нещодавно вийшла Джулія, і побрався вузькими сходами на горище. Там стояли скрині, лежали старі валізи, розламані меблі, стілець без ноги, розбита китайська лампа, частина старовинного обіднього сервізу. Він повернувся до скринь і підняв віко однієї. Одяг, старомодний жіночий одяг, цілком доброї якості, одяг, що належав, як він припустив, міс Блеклок або її небіжчій сестрі. Він відчинив ще одну скриню. Штори. Він перейшов до невеличкої валізки. Там були папери й листи, дуже давні листи, пожовклі від часу. Він подивився на кришку валізи, на якій були ініціали ШЛБ, і здогадався, що вона належала сестрі Летиції – Шарлоті. Він розгорнув один із листів. Дорога Шарлотто, учора Беллі почула себе краще і захотіла поїхати на пікнік. РГ також узяв вихідний. І зі створенням підприємства Васфогелі все гаразд, РГ дуже задоволений. Пільгові акції продаються за найвищою ціною. Він пропустив решту і прочитав підпис. «Твоя любляча сестра – Летиція». Він розгорнув другого листа. «Люба Шарлотто, мені хотілося б, щоб тебе іноді навідувало бажання зустрічатися з людьми. Ти перебільшуєш свої вади, вони нікому так не впадають у вічі, як тобі здається. Не будь така помислива, ніхто не вважає тебе потворною». Він кивнув головою. Він пригадав, як Беллі Гедлер розповідала йому, що Шарлотта Блеклок мала якесь каліцтво чи щось подібне. Летиція зрештою покинула роботу, щоб приділити всю свою увагу сестрі. Ці листи були всі просякнуті тривожним духом її глибокої любові до сестри-інваліда. Схоже, вона писала для своєї сестри довгі розповіді про повсякденні події про все, що могло здатися цікавим для хворої дівчини. І Шарлотта зберігала ці листи. До листів нерідко додаються й фотографії. Несподівано, Кредука опанувало збудження. Можливо, він тут знайде ключ. У цих листах він може відкрити те, про що сама летиція Блеклок давно забула. Адже листи – це об'єктивна картина минулого. І десь між ними він може знайти ключ до нерозгаданого. І фотографії теж. І серед них може знайтися світлина Соні Гедлер, про яку нічого не знала та особа, що позабирала її фотографії з альбомів. Інспектор Кредок знову акуратно склав листи, закрив валізку і спустився вниз. Летиція Блеклок, стоячи біля сходів, дивилася на нього з подивом. «Що ви там робили на горищі? Я почула ваші кроки і не змогла збагнути хто?» «Міс Блеклок, я знайшов там листи, які ви писали своїй сестрі Шарлотті багато років тому. Ви дозволите мені забрати їх і прочитати?» Вона сердито почервоніла. «Я не розумію вашого прохання. Навіщо вони вам?» «Вони можуть намалювати мені картину Соні Гедлер, описати її характер. Там може знайтися якийсь натяк, бути згаданий якийсь випадок, що допоможуть нам у нашому пошуку». Це приватні листи, інспекторе, я знаю. Ви все одно, либонь, заберете їх. Ви маєте на це дозвіл, я думаю, або легко зможете здобути його. Беріть їх, беріть, але ви дуже мало прочитаєте там про Соню. Вона одружилася і поїхала геть через рік або через два по тому, як я стала працювати на рендела Гетлера. Кредок уперто сказав, щось там може знайтися. Він додав. Ми повинні випробувати все. Я запевняю вас, небезпека дуже реальна. Вона сказала, кусаючи губи. Я знаю, Банні мертва. Вона отруїлася на смерть пігулкою аспірину, призначеною для мене. Наступними можуть бути Патрик, Джулія або Філіпа, або Міці, хтось із молодих, у кого життя попереду, хтось – то вип'є склянку вина, налитого для мене, або з'їсть шоколадку, надіслану мені. О, забирайте ті листи, заберіть їх геть, а потім спалите їх. Вони не означають нічого ні для кого, окрім мене і Шарлоти. Усе це давно минуло, ніхто вже нічого не пам'ятає. Її рука потяглася до намиста з фальшивих перлів, яке було в неї на шиї. Кредок подумав. Як воно не личило до її твідових піджаків та спідниць, вона знову сказала – забирайте листи. Наступного полудня інспектор пішов до будинку вікарія. Був похмурий і вітряний день. Міс Марпл підсунула стілеці до вогню і плела. Банч повзала по підлозі на ліктях та колінах і вирізала викройки. Вона сіла і відкинула з очей пасмо волосся, подивившись на кредока очікувальним поглядом. «Можливо, це й порушення правил», – сказав інспектор, звертаючись до міс Марпл. «Але я хочу, щоб ви подивилися на цього листа». Він пояснив, за яких обставин він знайшов його на горищі. «Це досить зворушлива колекція листів», – сказав він. «Міс Блеклок присвячувала всі свої зусилля тому, щоб підтримати інтерес сестри до життя і зберегти її здоров'я». На тлі цих листів вимальовується дуже чітка постать батька – старого доктора Блеклока, тупого і впертого, абсолютно переконаного в тому, що кожна його думка і кожне його слово мають слушність. Певно, він убив не одну тисячу пацієнтів через свою впертість. Він був неспроможний терпіти ані нових ідей, ані нових методів. «Я не сказала б, що звинувачую його за це», – зауважила міс Марпл. У мене завжди таке відчуття, що молоді лікарі надто захоплюються експериментами. Вони спочатку повисмикують усі наші зуби, поставлять нам кілька специфічних залоз, а тоді заявляють, що нічим не можуть нам допомогти. Я рішуче віддаю перевагу давнім темним пляшечкам із ліками. Зрештою, таку мікстуру завжди можна злити під кран. Вона взяла листа, якого подав їй кредок. Він сказав, «Я хочу, щоб ви прочитали його, бо, думаю, ваше покоління швидше зрозуміє, про що в ньому йдеться, аніж моє. Мені дуже важко збагнути, за якими законами працювала свідомість тих людей». Міс Марпл розгорнула пожовклий аркуш паперу. «Дорога Шарлотто, я не писала тобі два дні, бо в нас були жахливі домашні ускладнення. Сестра Рендела Соня...» Ти її пам'ятаєш? Вона тоді приїздила і возила тебе на автомобільну прогулянку. Як би мені хотілося, щоб ти мала змогу виїздити частіше. Оголосила, що має намір одружитися з таким собі Димитрієм Стамфордесом. Я бачила його лише один раз. Дуже привабливий, але довіряти йому навряд чи можна. РГ терпіти його не може і каже, що він мерзотник і шахрай». Белі, нехай вона буде благословенна, лише всміхається і лежить на Софі. Соня, яка тільки здається спокійною і незворушною, а насправді має незламну вдачу, наскакує на Ерге, наче гриться. Учора мене опанував справжній страх, що вона його вб'є. Я зробила все, що могла. Поговорила із Соною і поговорила з Ерге. І зуміла домогтися, щоб вони заспокоїлися трохи. Але потім вони зійшлися і усе почалося знову. Ти собі не уявляєш, як мене це стомлює. Ерге усе з'ясував і, схоже, той Стамфордис є справді чоловіком, якого приймати у свою родину вельми не бажано. А тим часом бізнес занедбано. Я намагаюся дати раду нашим справам. І почасти це для мене втіха, бо Ерге дає мені повну волю. Він сказав мені вчора. Слава Богу, у світі є бодай одна людина, яка не втратила здорового глузду. Ти ніколи не закохалася б у мерзотника, Блекі, правда ж? Я відповіла йому, що, певно, не закохаюся ні в кого і ніколи. Тоді Ерге мені сказав, розпочнімо ще одну оборудку в сіті. Іноді його опановує справді диявольська зухвалість, і тоді він ходить по лезу бритви. Ти справді сповнена рішучості утримати мене на прямій і вузькій стежці? Чи не так, Блеккі, сказав він одного дня. І я таки втримаю. Не розумію, як люди не бачать, що оборудка безчесна і шахрайська. Але РГ справді часто цього не бачить. Він бачить лише те, що відверто суперечить закону. Белі лише сміється, коли я розповідаю, дивлячись на все це. Вона вважає, що метушняна в колосоні не має сенсу. «У Соні є власні гроші», – каже вона. «То чому вона не може одружитися з тим чоловіком, якщо їй хочеться з ним одружитись?» Я відповіла, що це може спричинити до жахливої помилки. І Белі сказала, «Одружитися з чоловіком, з яким ти хочеш одружитися – не помилка, навіть якщо потім ти жалкуватимеш». А тоді вона додала, «Я думаю, Соня не захоче порвати з Ренделом через гроші. Соня дуже любить гроші». «На цьому закінчую». «Як там батько? Я не передаю йому привіт, але можеш передати, якщо захочеш. Чи бачилася ти з якимись людьми? Намагайся більше перебувати в Русі, моя Люба». «Соня передає тобі привіт. Вона щойно увійшла і тепер схожа на розлючену кицьку, яка то втягує, то випускає пазурі. Либонь вони з Ерге знову щинили бочу. Звичайно ж, Соню іноді дуже важко терпіти» а надто, коли вона втуплює в тебе свій холодний погляд. Завжди пам'ятай, що я дуже тебе люблю, сестричко, і не занепадай духом. Це лікування йодом може принести значне покращення. Я з'ясувала, як воно діє, і, кажуть, воно дає чудові результати. З любов'ю, твоя сестра Летиція». Міс Марпл згорнула листа і віддала його кредоку. Вигляд у неї був неуважний. То що ви про неї думаєте? – поцікавився Кредок. – Яку картину малюєте ви собі з неї? Про Соню? Важко, знаєте, бачити людину крізь розум іншої людини. Сповнена рішучості домогтися свого, у цьому не може бути сумніву. Така людина ні перед чим не зупиниться, щоб узяти найкраще від того, що може запропонувати їй життя». «І тепер схожа на розлючену кицьку, яка то втягує, то випускає пазурі», – прошепотів Кредок. «Ці слова мені щось нагадують», – він спохмурнів. «Треба було б з'ясувати», – прошепотіла міс Марпл. «З'ясувати нам треба багато чого», – сказав Кредок. «То цей лист нагадує вам про когось із Сент-Меріміт?» – запитала Банч, ледве артикулюючи слова, бо в роті в неї було повно шпильок. Не скажу, щоб так дуже нагадував моя люба. Доктор Блеклок, мабуть, трохи схожий на містера Кертеса, пастора у Веслі. Він не дозволив своїй дитині носити пластинку для випрямлення зубів, сказав, якщо її зуби стремлять назовні, то так захотів Господь Бог. Але ж ти сказала я йому: "Ти підстригаєш бороду та волосся, а Бог, можливо, хоче, щоб воно в тебе росло й росло". Він сказав, що це зовсім інша річ. Такі вони і є, чоловіки. Але це анітрохи трохи не допомагає розв'язанню нашої нинішньої проблеми. Ми так і не з'ясували, кому належав той револьвер, ви знаєте. Він не належав Руді Шерцу. Якби я знав, у кого був револьвер у Чипінг клегорні Полковник Істербрук має пістолет, сказала Банч. Він лежить у нього в тій шухляді, де комірці». Звідки вам це відомо, місіс Гармон? Місіс Бат сказала мені, вона приходить до мене прибирати. Двічі на тиждень. Оскільки він військовий, сказала вона, він природно має револьвер, і в нього буде чим відбитися, якщо прийдуть грабіжники. Коли вона вам це сказала? Дуже давно, не менш як півроку тому. Невже то був полковник Істербрук промурмотів Кредок? Це схоже на ті вказівні стрілки на ярмарках, чи не так? Сказала Банч, досі говорячи крізь цілий жмут шпильок. «Ти крутиш-крутиш головою і щоразу зупиняєш погляд на чомусь іншому». «Ох, не ятріть душу!» – простогнав кредок. Полковник одного разу заходив до Літл Педокса, щоб залишити там книжку. Він міг змастити двері, але полковник не став приховувати, що заходив тоді в дім, на відміну від міс Гінчклів. Міс Марпл лагідно кахикнула – ви повинні пам'ятати, у які часи ми живемо, інспектори, – сказала вона. Кредок подивився на неї, нічого не розуміючи. Не забувайте, що ви поліція, а люди не люблять бути особливо відвертими з поліцією. Я не розумію, чому, – сказав Кредок, – якщо вони не хочуть приховати якийсь злочин. Вона говорить про масло, – сказала банч, повзаючи навколо ніжки столу і намагаючись ухопити за краєчок папірець викройки про масло, зерно для курей, а іноді й про сметану і навіть шматок бекону. «Покажи йому цидулку від міс Блеклок», – сказала міс Марпл. Її написано якийсь час тому, але вона читається як першокласний детектив. А куди я її поділа? Це була не вона, тітко Джейн. Міс Марпл узяла папірець і подивилася на нього. «Так», – сказала вона задоволено, – «це вона». Вона простягла папірець інспекторові. «Я все з'ясувала. Це буде в четвер», – писала міс Блеклок. «У будь-який час після третьої. Якщо буде щось для мене, залиште на звичному місці». Банч виплюнула свої шпильки і засміялася. Міс Марпл дивилася на обличчя інспектора. Дружина вікарія взяла на себе обов'язок пояснювати. «У четвер тут, на навколишніх фермах, збивають вершкове масло». Кожен, кому потрібне масло, може його придбати. Міс Гінчкліф зазвичай скупляє його у фермерів. Вона дуже близько знається з ними, адже й сама відгодовує свиней. Але ця торгівля здійснюється напівлегально, за певною схемою такого собі місцевого потаємного обміну. Хтось забирає масло, а надомість дає огірки. Хтось вимінює собі масло на ту продукцію, яку одержує від забитої свині. А іноді зі свійською твариною трапляється нещасливий випадок, і її треба забити. У фермерських господарствах відбувається багато чого непередбаченого. Але ніхто не квапиться повідомляти про такі випадки поліцію. Бо більшість такого обміну має нелегальний характер. Але ніхто не знає, що тут законно, а що незаконно, бо все надто заплутано. Тому, я думаю, Гінч занесла до Літл Педокса фунт масла або чогось такого і залишила його на звичному місці. Це, як правило, ящик на борошно під буфетом. Борошна в ньому немає. Кредок зітхнув. «Я радий, що прийшов до вас консультуватися», – сказав він. «А ще існують купони на одяг», – сказала банч. «Одяг не купують за гроші. Це вважають непристойним». Але такі люди, як Місіс Бат, або Місіс Фінч або Місіс Гагінс, полюбляють придбати вовняну сокню або зимове пальто, яке мало ношене, і платять за нього не грішми, а купонами. «Ліпше не розповідайте мені про всі ці оборудки та обміни. Вони всі протизаконні», – сказав кредок. «У такому разі не слід ухвалювати таких ідіотських законів», – сказала Банч, знову наповнюючи свого рота шпильками». «Я, звичайно, не роблю всього цього, бо Джуліан проти, але я знаю про все, що робиться навкруг мене». Інспектора стало опановувати почуття, подібне до розпачу. «Усе це звучить як розповідь про низку безневинних і повсякденних подій, про такі собі дрібнички, а проте вже вбито жінку і чоловіка, та ще одну жінку можуть убити, перш ніж я встигну перешкодити цьому». Я поки що відсуваю пошуки Піпа і Емми на другий план і зосереджую всю увагу на Соні. Мені хотілося б знати, який вона має вигляд. У тих листах я знайшов кілька фотознімків, але жоден із них не міг належати їй. Звідки вам відомо, що ті знімки не могли належати їй? Ви знаєте, якою вона була? Вона була маленька і темноволоса, сказала мені міс Блеклок. Справді? – перепитала міс Марпл. Це дуже цікаво. Там було одне фото, яке туманно мені когось нагадало. Висока світловолоса дівчина з волоссям, укладеним копицею на голові. Я не знаю, хто вона така, проте вона не могла бути соною. Як, на вашу думку, місіс Светенгем могла мати чорний колір волосся, коли була дівчиною? Навряд, відповіла Банч, адже в неї сині очі. Я сподівався натрапити на фото Димитрія Стамфордеса, але, схоже, сподівання мої не виправдалися. Ну що ж, і він узяв листа. Мені дуже шкода, що він нічого не підказав вам, міс Марпл. Навпаки, не погодилася з ним міс Марпл. Він підказує дуже багато. Прочитайте тільки його ще раз. А надто в тому місці, де в ньому сказано, що Рендел Гедлер наводив довідки про Димитрія Стамфордеса. Кредок витріщився на неї, задзвонив телефон. Банч підхопилася з підлоги і вийшла в хол, де, згідно з найкращими вікторіанськими традиціями, був поставлений спочатку телефон, і де він стояв досі. Вона повернулася до кімнати і сказала Кредокові «Це вас». Злегка здивований інспектор вийшов до телефону, не забувши щільно причинити за собою двері. «Кредоку – це Райтсдейл». Слухаю, сер. Я переглянув твій рапорт. Бачу, що в розмові з тобою Філіпа Геймс категорично стверджує, що вона не бачилася зі своїм чоловіком після того, як він дезертирував з армії. Так, сер, вона це стверджувала. Але на мою думку, вона каже неправду. «Я погоджуюся з тобою. Ти пам'ятаєш випадок, що стався близько десяти днів тому, коли до Мілчестерського шпиталю доставили чоловіка, який потрапив під вантажівку зі струсом мозку і переломом тазу? Це той, який урятував дитину, вихопивши її з-під машини, а натомість сам потрапив під колеса? Саме той. При ньому не було документів, і ніхто тоді не прийшов упізнати його. Він був схожий на втікача». Учора вночі він помер, не повернувшись до тями. Але його впізнали. Дезертир з армії Роналд Геймс, колишній капітан у південному Луамширесі. Чоловік Філіппи Геймс? Так. До речі, при ньому був старий автобусний квиток і досить велика сума грошей. Отже, гроші дала йому дружина. Я завжди думав, що саме з ним підслухала Міці розмову Філіпи в Альтанці. Вона категорично заперечила цей факт, звісно. Але ж, сер, той інцидент із вантажівкою стався раніше. Райтсдейл повільно видобував зі свого рота слово за словом. Так, він стався в Мілчестері 28 жовтня. Напад на Літл Педокс був 29-го. Це усуває будь-яку його участь у нападі. Але дружина, безперечно, нічого не знала про нещасливий випадок із ним – вона могла думати протягом усього цього часу, що він причетний до нападу. Тож вона природно тримала язика за зубами. Зрештою, він був її чоловіком. «А хлопець учинив шляхетно, чи не правда, сер?» – повільно сказав кредок, урятувавши того малого з-під коліс. Звичайно, то був подвиг. Думаю, небоягузтво спонукало Геймса дезертирувати. Але все це вже історія. Для чоловіка зі зганьбленою репутацією то була достойна смерть. Я радий за неї, сказав інспектор, і за їхнього сина. Так, йому не буде соромно за батька, а молода жінка знову вийде заміж. Кредок повільно сказав: Я думав про це, сер. Це відкриває нові можливості. Ти ліпше негайно віднеси звістку про те, що сталося, Філіпі Геймс. Віднесу, сер. Зараз же йду до неї. Та, мабуть, я ліпше дочекаюся, поки вона повернеться в Літл Педокс. Для неї це повідомлення може бути шоком. А перед тим я хочу спершу перекинутися кількома словами ще деським. Розділ 19. Реконструкція злочину. Мені час іти, сказала Банч. Я увімкну вам лампу, бо тут так темно, мабуть, буде гроза. Вона підсунула невеличку настільну лампу до протилежного кінця столу, щоб вона відкидала світло на плетіння міс Марпел, що сиділа на широкому стільці з високою спинкою. Коли шнур від лампи потягся по столу, кіт стрибнув на нього і став шматувати його зубами та пазурами. «Оближ, ти гладпаласари, оближ!» «Жахливий кіт, гляньте, він прокусив шнур, ізоляція розтріпалася!» «Невже ти не розумієш, хвостатий йолупе, що тебе ж таки може вдарити електричним струмом, якщо ти таке витворятимеш?» «Дякую тобі, Люба», – сказала міс Марпл і простягла руку, щоб увімкнути лампу. «Вона вмикається не тут. Треба натиснути на цю ідіотську грушу посеред шнура. Стривайте хвилинку, я приберу квіти, щоб вони вам не заважали». Вона підняла вазу з різдвяними трояндами, що стояли на протилежному боці столу. Тиглад-паласар, крутячи хвостом, простяг бешкетну лапу й угородив пазурі в руку банч. Вона розлила трохи води з вази. Кілька крапель упали на розтріпане місце шнура і на самого тиглад-паласара, який обурено засичавши, стрибнув на підлогу. Міс Марпл натиснула на вимикач у формі груші. У тому місці, де шнур просяк водою, бризнули іскри і пролунав тріск. Ой, лишенько, скрикнула банч, сталося коротке замикання. Мабуть, тепер тут не увімкнеш жодної лампи. Вона клацнула кількома вимикачами. А тож, жодна не загорілася. Як це по-дурному, що всі вони підключаються до однієї штуковини, чи як вона там називається, і поверхню столу обсмалило теж. «Паршивий тиглад, Паласаре, це все твоя провина. Тітко Джейн, що з вами? Ви злякалися?» «Ні, моя Люба, не турбуйтеся за мене. Річ у тім, що я раптом побачила те, що давно вже мала б побачити. Я піду, вкручу пробку і візьму лампу з кабінету Джуліана». «Не треба, моя Люба, не турбуйся. Ти запізнишся на свій автобус. Мені більше не треба світла. Мені треба лише посидіти тихо й поміркувати про дещо. Поквапся, Люба, а то прогавиш свій автобус». Коли банч пішла, міс Марпл сиділа нерухомо близько двох хвилин. Повітря в кімнаті було важке і погрозливе. За стінами будинку збиралася буря. Міс Марпл потягла до себе аркуш паперу. Вона написала спочатку. Лампа і підкреслила це слово двома жирними рисками. Через хвилину або дві вона написала ще одне слово. Її олівець мандрував по паперу, креслячи на ньому якісь таємничі знаки. У досить темній вітальні садиби Боулдерс із низькою стелою і загратованими вікнами міс Гінчкліф та міс Мергатройд палко сперечалися. Головний клопіт з тобою, Мергатройд, сказала Гінчків, полягає в тому, що ти не хочеш спробувати. Але ж я тобі сказала, Гінч, у мене нічого не тримається в пам'яті. А ти послухай на мене, Емі Мергатройд. Ми спробуємо організувати справді конструктивне мислення. Досі ми не дивилися на події під детективним кутом. Я припустилася істотної помилки щодо дверей. «Ти не мала змоги надійно притримати двері для вбивці. Тебе виправдано, мерга -троїд. Міс Мерга усміхнулася досить невиразною усмішкою. «Нам дуже не пощастило, що ми маємо єдину мовчазну домашню робітницю на весь Чіпінг-Клегорн», – провадила Генчклів. «За звичайних обставин я б цьому раділа, але тепер вона добряче нас підвела. Кожен у селі знає про існування других дверей, які були використані» а ми почули про них лише вчора. Я все ще не розумію, як. Усе дуже просто. Наші перші припущення були цілком правильні. Ти не можеш водночас тримати двері відчиненими, махати ліхтарем і стріляти з револьвера. Ми розглянули револьвер і ліхтар, а двері відкинули. Але ми припустилися помилки. Треба було виключити з розгляду револьвер. «Але в нього був револьвер», – сказала міс Мергатройд. «Я бачила його. Він лежав на підлозі поруч із ним». «Коли він був мертвий, так. Усе це очевидно. Але він не стріляв із того револьвера». «Хто ж тоді стріляв?» «Саме це нам і слід з'ясувати. Але хоч би хто стріляв, ця ж таки особа поклала кілька отруєних пігулок аспірину біля ліжка Леті Блеклок і в такий спосіб порішила бідолашну Дору Баннер». І то не міг бути Руді Шерц, бо він уже мертвий-мертвісінький. То був хтось із людей, присутніх у вітальні під час нальоту. І, мабуть, присутній також на святі народження Дори Баннер. І єдиною особою, яка відповідає цим обом вимогам, є місіс Гармон. Ти думаєш, хтось поклав ті пігулки аспірину біля ліжка міс Блеклок, коли святкували день народження Дори Баннер? А чом би і ні? Але як вони могли це зробити? Ми всі ходили до нужника, хіба ні? Сказала міс Гінчклів, яка ніколи не відзначалася делікатністю мови. А я ще й мила руки у ванній кімнаті, щоб змити з них рештки липучого торту. А маленька мила Істербрук заходила до спальні міс Блеклок, щоб напудрити там своє брудне личко, хіба не так? Гінч, невже ти думаєш, це вона? Я ще не знаю, це було б надто очевидно. Не думаю, що якби тобі треба було підкинути кілька отруйних пігулок, ти захотіла б, щоб тебе бачили в чужій спальні. Адже були й інші можливості, і то чимало. Чоловіки не ходили нагору. Існують сходи чорного ходу. Зрештою, коли чоловік виходить із кімнати, ти не виходиш за ним, щоб перевірити, чи він справді йде туди, куди сказав. Це було б нечемно. Хай там як, а ти не сперечайся зі мною, Мергатройд. Я хочу повернутися до першого замаху на Леті Блеклок. Щоб почати, упорядкуй факти у своїй голові, бо далі все залежатиме від тебе. Міс Мергатройд здавалася стривоженою. О, любе гінч, ти ж знаєш, яка каша у мене в голові. Справа не у твоїх мізках або в тій сірій каші, що замінює тобі мізки. Справа у твоїх очах. Йдеться про те, що ти бачила. Але ж я нічого не бачила. Проблема з тобою, Мергатройд, як я вже тобі сказала, полягає в тому, що ти не хочеш спробувати. Нужбо, напруж увагу. Ось що сталося. Незалежно від того, хто зазіхав на життя Леті Блеклок, він був у вітальні того вечора. Він? Я кажу, він, бо так легше. Проте я не бачу причини, чому це мав бути чоловік, а не жінка, якщо, звісно, обминати увагою той факт, що всі чоловіки – брудні собаки. Так от, він попередньо змастив ті другі двері, які ведуть до вітальні, і начебто були забиті цвяхами чи щось таке. Не запитуй мене, коли він їх змастив, бо це тільки заплутує справу. Фактично, в будь-який час я можу увійти в будь-який дім у Чіпінг-Клегорні і робити там усе, що мені заманеться протягом півгодини. Для цього треба лише з'ясувати, коли туди приходять поденні робітниці і коли господарі йдуть із дому, куди вони йдуть і як довго вони там затримаються. У такому з'ясуванні немає нічого складного. А тепер міркуймо далі. Він змастив ці другі двері. Тепер їх можна було відчинити беззвучно. Ось за якою схемою все відбувалося. Світло гасне. Двері А, головні двері, розчиняються навстіж. Вимахування ліхтарем – ілюзія пограбування. Тим часом, поки ми всі отетеріли, ікс – це найкращий термін для того персонажа – спокійно прослизає крізь двері Б у темний хол. Заходить за спину того швейцарського ідіота – Двічі стріляє в Леті Блеклок, а потім стріляє у швейцарця. Кидає револьвер, і поки ледачі мислителі на зразок тебе ані трохи не сумніваються в тому, що стріляв швейцарець, знову прослизає назад до Вітальні на той час, коли комусь знову вдається увімкнути світло. Ти все зрозуміла? Так, так, але хто то був? Якщо ти цього не знаєш, Мерга Гатройт, то й ніхто не знає. Я? Тривожено защебетала міс Мергатройд, Але ж я анічогісінько не знаю. Я справді анічогісінько не знаю, Гінч. Застосуйте сміття, яке ти називаєш своїм мозком. Почни з того, де був кожен, коли погасло світло. Я не знаю. Ні, ти знаєш. Ти мене дратуєш, Мергатройд. Ти знаєш, де була сама, чи не знаєш? Ти була за дверима. Так, так, я була. Вони вдарили мене в мозоль, коли відчинилися. Чому ти не підеш до доброго педикюрника, замість клопотатися над своїм мозолем? Ти скоро здобудеш собі зараження крові. Отже, ти знаєш, ти була за дверима. Я стояла біля камінної полиці, висолопивши язика від спраги. Леті Блеклук біля столу, що під аркою, простягши руку, щоб узяти портсигар. Патрик Симонс пройшов під аркою до меншої вітальні, де господиня дому виставила трунки. Ти згодна? Так, так, я все це пам'ятаю. Добре, тоді пригадай також, що хтось пішов за Патриком у ту кімнату. Чи тільки зрушив з місця, щоб піти за ним. Хтось із чоловіків. Лихо тільки в тому, що я не пам'ятаю, чи то був полковник Істербрук чи Едмунд Светтингем. А ти пам'ятаєш? Ні. Ти не пам'ятаєш. Але була ще одна людина, яка вийшла до меншої вітальні – Філіпа Геймс. Я це дуже чітко пам'ятаю, тому що пам'ятаю, як звернула увагу на те, яка в неї гарна і рівна спина. І я тоді сказала собі, ця дівчина здавалася б дуже гарною на коні. Я дивилася на неї і думала саме про це. Вона пройшла до камінної полиці в іншій кімнаті. Я не знаю, що їй там було треба, бо саме в ту мить світло погасло». Отже, таким тоді було розташування людей. У Дальній Вітальні перебувають Патрик Симонс, Філіпа Геймс і або полковник Істербрук, або Едмунд Светенгем, Ми не знаємо, хто з них двох. А зараз Мергатройд, будь уважною, Найімовірніше, це зробив один із тих трьох. Якщо котрийсь із присутніх у Вітальні захотів вийти в ті далекі двері, він би природно доклав усіх зусиль, щоб бути у зручному місці, коли погасне світло. «Тому, згідно з моїм припущенням, за всією ймовірністю, то був один із тих трьох. І в цьому випадку, Мергатройд, ти нічим не можеш допомогти». Міс Мергатройд радісно всміхнулася. «З другого боку, – провадила Гінчклів, – існує можливість, що то був не один із тих трьох. І ось тут твоя роль стає вирішальною, Мергатройд. Але звідки я можу знати, нехай там що? Бо, як я сказала раніше… Якщо не знаєш ти, то й ніхто не знає. Але я справді не знаю. Я нічого не могла бачити. Ой, ні, ти могла. Ти єдина людина, яка могла бачити, бо ти стояла за дверима. Ти могла дивитися на ліхтар, бо двері були між тобою і ним. Ти була обернута обличчям в інший бік, у той самий, куди вказував ліхтар. Решта людей були засліплені, але ти не була засліплена». «Ні, ні, мабуть, не була. Але я нічого не бачила. Пучок світла від ліхтаря ковзав у всі боки, туди й сюди. І що він тобі показував? Він зупинявся на обличчях, чи не так? І на столах, і на стільцях. Так, так, він зупинявся. Міс Баннер із широко роззявленим ротом. Очі в неї вибалушені й моргають. Ось це нам і треба», – Гінчклів зітхнула з полегкістю. Труднощі полягають у тому, щоб скористатися з твоєї сірої речовини. Розповідай далі. Але я нічого більше не бачила. Справді, не бачила. Ти хочеш сказати, ти бачила порожню кімнату. Ніхто ніде не стояв. Ніхто ніде не сидів. Ні, звичайно ж ні. Міс Банер стояла з роззявленим ротом. А місіс Гармон сиділа на підлокітнику крісла. Вона міцно заплющила очі а пальці стиснув кулаки і затулила ними обличчя, як дитина. «Дуже добре. Ти описали мені місіс Гармон і міс Баннер. Невже ти досі не розумієш, до чого я тебе веду? Головна проблема в тому, що я не хочу вкладати думки в твою голову. Та коли ми вилучимо все, що ти бачила, ми можемо перейти до дуже важливого пункту. А чи було щось таке, чого ти не бачила? Ти мене зрозуміла?» Поруч зі столами, стільцями, хризантемами та всякою всячиною були також різні люди. Джулія Симонс, місіс Светенгем, місіс Істербрук, або полковник Істербрук, або Едмунд Светенгем, Банч Гармон і Дора Банер. Переглянь їх усіх. А зараз думай, Мергатройт, думай, чи не пригадаєш когось із тих людей, кого точно там не було». Міс Мергатройд трохи підстрибнула, коли гілка вдарила з надвору в шибку вікна. Вона заплющила очі і стала мурмотіти сама до себе. «Квіти. На столі. Велике крісло. Пучок світла від ліхтаря дійшов ще тільки до тебе, Гінч. Місіс Гармон. Так. Телефон Лунко задзвонив. Міс Гінчклів підійшла до нього. «Я вас слухаю. Станція?» Слухняна міс Мерґатройд із заплющеними очима намагалася оживити ніч 29 жовтня. Ліхтар повільно обертається, гурт людей вікна, канапа, дорабанер, стіна, стіл, а на ньому лампа, арка, несподіваний плювок револьвера. Але ж це дивовижно, сказала міс Мерґатройт. Що? розлютовано кричала Гінчклів у телефонну слухавку. «Він там від самого ранку? З якого часу? Будьте, ви прокляті, і ви телефонуєте мені тільки тепер? Я звернуся в Товариство захисту тварин зі скаргою на вас. Недогляд? І вам більше немає чого сказати?» Вона брязнула слухавкою. «Знайшовся собака, – сказала вона, – рудий сетер, сидить на станції від самого ранку, від восьмої години, без краплі води, і ті йолопи тільки тепер зателефонували мені». «Я негайно його заберу». Вона вибігла з кімнати. Міс Мергатройд тонким голосом закричала їй навздогін. «Але послухай, Гінч, я скажу тобі дивовижну річ. Я не розумію, як це могло». Міс Гінчклів вибігла у двері й помчала до сараю, який правив за гараж. «Ми поговоримо, коли я повернуся», – крикнула вона. «Я не можу чекати, щоб забрати тебе із собою. У тебе на ногах, як завжди, хатні капці». Вона натисла на стартер автомобіля і одним ривком вивела його з гаража. Міс Мергатройд спритно відстрибнула вбік. Але послухай, Гінч, я повинна тобі сказати, коли повернуся. Автомобіль смикнувся і помчав уперед. Голос Мергатройд долинув уже здалеку на дуже високій ноті. Але ж Гінч, її там не було. У небі збиралися густі сині хмари. Коли Мергатройд стояла і дивилася на вздогін автомобілю, який від'їжджав, почали падати перші краплі дощу. Мергатройд схвильовано побігла до шворки, на якій вона кілька хвилин тому вивісила сушитися два чи три джемпери та кілька нічних сорочок. Вона мурмотіла крізь зуби. «Хто б міг чекати такого дощу? О, Господи, чому ж я раніше не зняла цей одяг? Він був уже майже сухий». Вона борюкалася з неслухняними прищепками, потім почула, що хтось наближається, і обернула голову. Міс Мергатройд приязно усміхнулася. «Заходьте до хати, ви промокнете. Дозвольте допомогти вам. О, якщо вам не важко, не хочеться, щоб знову промокли. Треба було мені опустити шворку трохи нижче, але, думаю, я дістану. Ось ваш шарф, дозвольте, я накину вам його на шию». «О, дякую! Гаразд, гаразд! Як би мені дотягтися до прищепки?» Вовняний шарф обмотався навкруг її шиї і раптом став затягуватися. Рот у міс Мергатройд роз'явився, але з нього вихопилося лише хрипке булькання, а шарф затягнувся ще тугіше. Повертаючись зі станції, Гінчклів зупинила машину, щоб підібрати міс Марпл, яка поспішала вулицею. «Привіт!» – закричала вона. «Ви дуже намокнете. Їдьмо зі мною. Вип'єте у нас чаю». Я бачила банч на зупинці автобуса. «Ви будете сама одна в будинку священника. Ходіть до нас». Мерга, Тройте і я спробували провести певну реконструкцію злочину. Мені здається, ми дечого досягли. «Стережіться, собаки!» – вона трохи нервує. «Яка гарна!» А вже ж цюця просто чудова. Ті йолупи тримали її на станції від самого ранку, нічого не повідомивши мені. Я добре вичитала їм, сучим дітям. Ой, пробачте мені за мою мову, я виросла на стайні, удома в Ірландії». Невеличкий автомобіль ривком заїхав на задній дворик садиби «Боулдерс». Табунець, качок та іншої домашньої птиці оточив жінок, коли вони вийшли з машини. Мергатройд їх не погодувала», – сказала міс Гінчклів. «Що вона собі думає?» «А важко дістати корм?» – запитала міс Марпл. Міс Гінчклів підморгнула. «Я у великій дружбі з більшістю фермерів», – сказала вона. Порозганявши ногами пташине товариство, вона провела міс Марпл до котеджу. «Сподіваюся, ви не намокли?» «Ні, це дуже добрий макінтош. Я запалю вогонь у каміні, якщо Мергатройд не запалила його». «Агов! Мергатройт! Де ти, жінко? Мергатройт! А де собака? Вона кудись зникла!» З надвору долинуло тонке, тужливе виття. «Ох ти ж клятуща, суко!» Міс Гінчклів почовгала до дверей і погукала. «Куті! Куті! Дурне ім'я, але так вони її назвали. Треба буде знайти для неї інше ім'я. Сюди, Куті!» Рудий сетер обнюхував якийсь згорток, що лежав під туго натягнутою мотузкою, де досі таліпався на вітрі жмут одягу. У мерга не стало навіть тямки занести білизну в дім. Куди вона заподілася? Знову рудий сетер тицьнув носом у те, що здавалося купою одягу, закрученого вітром. Підняв носа високо в повітрі і знову завив. Що сталося із собакою? Міс Гінчклів широкою ходою пішла через траву. Міс Марпл відчула, що сталося, і швидко побігла за нею. Вони стояли там поруч, краплі дощу падали на них, і рука старшої жінки обхоплювала плечі молодшої. Вона відчувала, як її м'язи напружуються і клякнуть, тоді як міс Гінчклів стояла і дивилася на тіло, що лежить там із посинілим перекошеним обличчям і виваленим язиком. «Я вб'ю її, ту стерву, яка це зробила», – сказала міс Гінчклів низьким спокійним голосом. «Якщо вона потрапить, мені до рук». Міс Марпл перепитала. «А?» Міс Гінчклів обернула до неї своє спотворене від болю обличчя. «Так, я знаю, хто це був. Досить точно знаю. Хтось із трьох». Вона постояла ще мить, дивлячись на свою мертву подругу, а тоді обернулася до будинку. Її голос лунав сухо і жорстко. «Ми повинні зателефонувати в поліцію», – сказала вона. «А поки ми їх чекаємо, я вам усе розповім. Я почасти винна в тому, що Мергатроїд лежить тут мертва. Я влаштувала гру, а вбивство – не гра». «Ні», – сказала міс Марпл, – «вбивство – не гра». «Ви дещо знаєте про це чи не так?» – запитала міс Гінчклів, підіймаючи слухавку і набираючи номер. Вона зробила коротке повідомлення і повісила слухавку. «Вони будуть тут через кілька хвилин. Так, я чула, ви брали участь у таких справах раніше. Здається, Едмунд Светенгем сказав мені це. Ви хочете знати, що ми тут робили? Мергатройд і я». І вона лаконічно розповіла про розмову, яка відбулася між ними перед тим, як вона поїхала до станції. Вона покликала мене, ви знаєте, коли я вже поїхала – тому я й знаю, що йдеться про жінку, а не чоловіка. Якби я так не поспішала, якби я лиш вислухала її, та клята собака зачекала б ще чверть години, нічого б із нею не сталося. Не звинувачуйте себе, моя Люба, з цього немає користі, ви не могли передбачити. Ні, я не могла. Щось стукнуло в шибку вікна, я пам'ятаю. Можливо, вона була там, зовні. Тоді, звичайно, вона підійшла зовсім близько і усе чула. Адже ми з Мергатройд, можна сказати, кричали, мов несамовиті. Вона чула. Вона все чула. Ви досі мені не сказали, що сказала вам ваша подруга. Лиш одне речення. Там її не було. Вона помовчала. Тепер ви розумієте, були лише три жінки, яких ми не виключили – місіс Светенгем, місіс Істербрук, Джулія Симонс. І одна з цих трьох не була там. Вона не була там, у вітальні, бо прослизнула крізь інші двері й була в холі. «А то ж», – сказала міс Марпл, – «я розумію». «Це одна з тих трьох, я не знаю, котра, але я довідаюся». «Пробачте мені», – сказала міс Марпл, « але чи вона, я маю на увазі міс Мергатройт, Сказала це точно так, як ви мені передали. Тобто, як це точно так, як я передала? О, моя Люба, як мені вам пояснити? Ви сказали це так, там її не було. Майже з однаковим наголосом на кожному слові. Розумієте, ви можете це сказати принаймні двома способами. Ви можете сказати «Її там не було», тобто підтверджуючи вже висловлену підозру. Або ви можете сказати, дуже схоже на те, як ви сказали, «там її не було», зробивши очевидний наголос на слові «там». Я не знаю, міс Гінчкліф похитала головою. Я не пам'ятаю. Як я можу пам'ятати? Я думаю, а тож я думаю, вона сказала «її там не було». Це досить природно, як мені здається, але, власне кажучи, я не знаю. «А яка різниця?» «Думаю, різниця є», – замислено сказала міс Марпл. «І вона вказує на дещо не дуже ясно, але вказує. А то ж, різниця вельми помітна».